la microfon este preotul Valeriu, care, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, și-a propus ca în următoarele 30 de minute să aducă hrană prețioasă pentru sufletele noastre din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu cu ocazia lecției 89. În cadrul acestor programe, noi ne îndeletnicim cu citirea Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, verset cu verset, citire urmată de o scurtă meditație, unele mai scurte, altele puțin mai lungi, întocmite de preotul Nicuriță. Înainte de aceasta însă, haideți să mai parcurgem un episod din lucrarea Argatul. Cu ocazia lecțiunii trecute am aflat vești minunate despre impactul, despre reacția pe care a avut-o în comunitatea aceea viața lui Metod, trezind și pe alții la înțelegerea nevoii mântuirii. În episodul următor ni se face cunoscut că, în toamna aceasta, se adunară foarte multe prune prin ținut. Erau atât de multe în pruni și arătau așa de splendid încât începură să se rupă crengile sub greutatea lor. Știi ceva?" spuse într-o după-amiază țăranul Petra-s fiului său. Vreau să-mi fac roz de autorizație pentru distilat și apoi o să facem șliboviță. Dacă primesc autorizația, o să poți vinde șliboviță, iar dacă o să oferi oamenilor câte un păhărel din ea, să vezi că o să intre mai cu drag în prăvălie." Pe băiat îl durură vorbele, dar nu spuse nimic tatălui său. Când acesta se duse în șură, băiatul plecă la metod îl găsi săpând pe bucățica lui de pământ. Nu departe de el, lucrau și cei din familia Podhaski. Ei, bine ai venit, Samco, ce te aduce încoace? Ei, doar așa, vreau să spun ceva. Prietenii se salutară și apoi Samco îi povesti ce îi spunea tatăl său. Fața lui metod se întunecă. Din ochii țășni un fulger de mânie, cum Samco încă nu văzuse niciodată la el. Asta e un gândrăcesc, Samco. ce spune dacă tata ți-ar porunci să omori colopata aceasta pe vecinul tău, Podhaschi? Dar, metod, ce vorbești? Așa ceva nu mi-ar porunci tata niciodată! strigă Samco speriat. Iar eu nu voi face niciodată! Ba da, o vei face. Deschide numai o cârciumă, pe ascuns sau public, tu știi ce bețiv îngrozitor a fost Podhasky și cum i-a distrus băutura, sufletul și trupul, încât a ajuns aproape ca și un animal. Acum s-a transformat, s-a petrecut în el ceva prin Harul lui Dumnezeu și el se află printre rând care zboară spre casă. Vezi că în afară de noi sau de voi nu mai are nicio legătură, de frică să nu fie atras din nou spre Cârciumă. El este încă atât de slab împotriva ispitei. E sigur că atunci când o să începeți cu băutura, și când o să aibă chiar în apropierea lui, și o să-i se urce mirosul la nas, o să poată rămâne tare? El va veni la voi să cumpere făină sau sare și va avea cea mai bună intenție să nu se lase să ajungă la păcat. Dar apoi vine ca o aie care merge singură la tăiere. Tatăl tău îi va oferi să ia, tu însuți îi vei da din prietenie, el va gusta. Stomacului va deveni neliniștit și se va trezi din eu, în din nou în el dorința căreia nu-i se va putea împotrivi. La început nu va bea decât un păhărel, dar a doua zi deja două. Apoi va simți cum un foc iar de măruntare și apoi va trebui să bea și să tot bea, și va deveni iarăși bețiv, mai rău ca mai înainte, și va ajunge o fiară sălbatică. Lumina de din el se va stinge. Trupul se va îmbolnăvi și slăbi și va muri pe undeva nenorocit ca un animal. El ar fi una din rândunelele care au vrut să ajungă acasă, dar nu va ajunge acolo că ce-a murit pe drum. Și cine e vinovat de asta? Tu, Samco, tu! Iubiți ascultători, am să vă prezint acum o mărturie zguduitoare a cutremurătoarelor consecințe aduse de alcool. Nu cu multă vreme în urmă, un autobuz de biserică, plin cu băieți și fete între fragedele vârste de 14 până la 18 ani, se întorcea de la o vizită făcută unei alte biserici mai depărtate. Traseul lor îi purta printr-o pădure în care nu erau decât două benzi de circulație, una de dus și alta de întors. Astfel de drumuri nu sunt chiar cele mai des întâlnite în Statele Unite, căci cele mai multe șosele sunt cu sens unic, adică ambele benzi merg înainte, iar pentru sensul opus este o altă șosea despărțită de obicei printr-un petic de iarbă sau cam așa ceva. Situația aceasta reclamă o mare atenție din partea conducătorilor auto în ce privește marcajele de pe șosea. Autobuzul gonea așadar în miez de noapte, purtând acasă pe adolescenții aceia plini de bucurie și tinerețe. Dar vai, 36 dintre ei n-au mai ajuns la casa pe care o părăsiseră în dimineața acelea zile, ci au ajuns direct la casa aceea veșnică din ceruri, trimiște către șoferul beat al unei alte mașini care venea din sens opus. Acela, fiind beat, n-a mai luat seama la faptul că șoseaua pe care circula era cu două sensuri și, în felul acesta, mergând pe aceeași parte cu autobuzul, l-a izbit frontal, autobuzul s-a răsturnat, a luat foc, iar copiii, înghesuindu-se la ușă, au blocat ieșirea, ceea ce a făcut ca 36 dintre ei să fie arși de vii. 36 de vieți îmbobocite, care se pregăteau să se deschidă înspre înflorire și viață, au fost în stil barbar cosite din pricina unui pahar de băutură în plus. 72 de părinți au rămas cu adânci cicatrice de nevindecat pentru toată viața în inimile lor sângerânde, din pricina unui pahar de băutură în plus. Ah, cine poate descrie grozăvia durerii inimilor în fața trupului neînsuflețit, mutilat de flăcările focului ale fiului sau fiiceilor iubite, în jurul căruia își clădisere atâtea visuri de viitor. Dar cine știe câți frați, câte surori, rude mai apropiate sau mai îndepărtate, câți prieteni, câți colegi de școală și alți cunoscuți vor fi fost adânc îndurerați de vestea aceasta și toate din pricina unui pahar de băutură. Ce-i zice, drag ascultător, să te imaginezi pe tine însuți la căpătâiul fiului, fiicei sau al altcuiva drag nimitale, mor din pricina unui pahar de băutură de către cineva? Ce-i zice? Ce-i simți? Vorbind acum despre șoferul acela beat, ne întrebăm, oare cum va sta el înaintea lui Dumnezeu? încărcat cu vina groaznică a curmării firului vieții a 36 de suflete numai din pricina unui pahar de băutură. Cum va răspunde el și pentru suferințele disperate ale părinților, rudelor și cunoștințelor acestor tineri nevinovați pe care i-a trimis în veșnicie înainte de vreme? Dragul meu ascultător, consumator de băuturi alcoolice, ia aminte că și tu vei răspunde pentru toate urmările pe care beția le va lăsa în viața ta, a familiei tale și a celor din jurul tău. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, fă lumină te rugăm în inimile acelora care ne gustoresc băuturile alcoolice și descoperele responsabilitatea cu care se încarcă, punând la dispoziția celor neînfrânați această otravă. Îndreaptă-te apoi spre cei robiți de această patimă, și dă-le voința, dorința fierbinte de a se lăsa izbăviți, adure apoi izbăvirea aceasta și fă lucrul acesta pentru slavata ta și binele ființei tale pe care ai creat-o după ta și ai răscumpărat-o prin Isus Hristos. Amin. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 41 din Matei, capitolul 10, unde Hristos Mântuitorul spune următoarele. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihenit în numele unui nou neprihenit, va primi răsplata unui om neprihenit. Înțelegem că de rangul și poziția celui primit atârnă și răsplata. E și normal să fie așa. Cine primește pe un ministru, va primi răsplata unui ministru. Cine primește pe un rege, va primi răsplata regească. Se povestește că odată a venit la împăratul Alexandru Macedon un supus de-a lui și a cerut o mie de galbeni ca prumut pentru că avea o, o fată de măritat și trebuia să-i facă zestre. Împăratul a poruncii vistiernicului să aducă 10.000 mii de galbeni și a dat celui ce -i cerea. Slujitorul i-a spus că n-a cerut o sumă atât de mare și că pentru el este de ajuns cât a cerut. Împăratul i-a răspuns, Pentru tine este de ajuns suma cerută, dar nu-i de ajuns pentru mine, ca împărat. Eu îți dau suma care se potrivește cu mine și nu ți-o dau cu împrumut, ci ți-o dăruiesc fără restituire. Așa este darul împărătesc. Spunând acestea, i-a făcut semn să plece. Cine primește un proroc în numele unui proroc? De nume atârnă răsplata. Fericitul Ieronim spune că dacă ar veni un proroc fals sau chiar Iuda în numele Domnului, trebuie primit pentru numele Domnului, nu pentru persoana prorocului sau pentru ceea ce spune el. Deci pentru numele Domnului trebuie să primim orice ființă nu însă și faptele și învățăturile, când acestea sunt împotriva învățăturilor sfinte ale adevărului dumnezeiesc. O veche carte indiană spune, paie și pământ pentru odihnă, apă pentru spălatul picioarelor, cuvinte blajine, iată ceea ce nu trebuie și nu poate să lipsească niciodată din casa oamenilor credincioși. Cine vine în numele Domnului e ca și cum ar veni Domnul în persoană, și aici arată Domnul părtășia binecuvântată și sfânta unitate ce există între el și ai săi. Să primim în inima noastră un ucenic al Domnului și pe aceeași ușă va intra și Domnul nostru odată cu el. Oricât de strălucit ar fi numele prorocului sau al neprihănitului, oricât de vestit ar fi o organizație sau o țară în numele căreia ar veni cineva, nu poate avea valoarea numelui lui Dumnezeu, nu poate avea greutatea adevărului său. Cine apără cauza lui Dumnezeu în persoana credincioșilor săi, va primi răsplata lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu și al Domnului Hristos dă valoare și omului și lucrării sale fericit este sufletul care poartă scris numele Domnului în toată umblarea sa, în toate lucrările sale, în toate vorbele și gândurile sale. La versetul 42, Mântuitorul continuă: Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia dintre acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. În timpul prigoanelor romane, când creștinii erau urmăriți în toate colțurile Imperiului și condamnați la moarte, cel care favoriza pe un creștin dându-i un pahar de apă rece era condamnat cu aceeași pedeapsă ca și creștinul. Nu se ținea seamă de cât a făcut cineva, ci de fapta în sine. Creștinii trebuiau distruși, iar paharul de apă însemna viață pentru ei. De aceea și Dumnezeu care este de săvârșirea dreptății, la judecata sa va ține seamă nu de cât ai făcut, ci de intenția care ai avut-o și cu ce riscuri ai făcut. Cei micuți arătați în versetul de mai sus sunt adevărații creștini smeriți care nu umblă după locurile înalte ale acestei lumii, care în ochii oamenilor n-au nicio valoare, dar cu mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Și paharul de apă e un lucru mic, dar au mare greutate în cântarul lui Dumnezeu. Orice lucru dat lui Dumnezeu primește valoarea lui Dumnezeu pentru că se transformă în ceea ce este el. Darul pentru Dumnezeu și pentru lucrarea lui este sămânța aruncată de om în ogorul cerului, din care ies roade veșnice și fericite, așa cum spune sfântul în gură de aur, să se în cer ca să culegem cu multă înbelșugare? Paharul cu apă rece înseamnă înviorare. Ce mare valoare are apa rece pe un timp călduros, când pământul îți arde tălpile și când soarele dogoritor îți înfășoară capul. Cine știe să împartă înviorare la vremea potrivită, face slujba cea mai fericită. Și câtă nevoie de înviorare este pe pământ? Câte suflete arse de dogoarea patimilor sunt în jurul nostru. Câtă nevoie de apa vie a cuvântului lui Dumnezeu este în această pustie cu nisipuri arzătoare a lumii. Ferice de cel care împarte apa rece și înviorătoare a cuvântului sfânt. Apa înseamnă viață. Câte caravane au pierit în pustie din pricină că n-au avut apă. Toate bogățiile pe care le-au avut nu le-a putut salva viața. Un pahar de apă rece face de multe ori mai mult decât un ospăț sărbătoresc. Un cuvânt mic face în vremuri de nevoie mai mult decât predici lungi sau cărți groase. Cine va sta la izvorul de apă vie, Domnul Isus, va avea ce împărți tuturor celor arși de sete în pustia lumii. Am ajuns acum, iubiți ascultători, la capitolul 11 al Evangheliei după Matei, din care vom da citire versetului 1. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în lor. Domnul rămâne într-un loc numai până când își isprăvește lucrarea sa de mântuire, apoi pleacă. El nu plictisește sufletul, îi arată calea, îl învață cu deamănuntul adevărul cu privire la mântuirea lui și apoi pleacă. Dacă însă sufletul primește învățătura lui, primește calea lui, primește felul său de-a fi, Isus nu mai pleacă. Rămâne cu el pentru totdeauna cum se arată la Ioan 15 cu 5. Ce nenorocite sunt sufletele de unde pleacă Isus, căci plecând el pleacă pacea, Pleacă lumina, pleacă bucuria, pleacă viața. Cunoști îndată pe cineva de unde a plecat Iisus prin faptul că nu mai are bucurie și pace, nu mai are siguranță și nădejde, ci umblă încoace și încolo, negăsindu-și locul. Vai de acela care nu cunoaște vremea cercetării lui de către Domnul Iisus. Când pleacă Iisus, îi se lasă casa pustie, așa cum s-a întâmplat cu Ierusalimul cum găsim la Matei 27, versetele 37 până la 39. Vai de aceluia căruia îi bate adevărul în poarta sufletului și el nu-i deschide. Adevărul îi va spune de la poartă ceea ce are de spus și apoi pleacă. Cât este de negră și de grea noaptea minciunii. Cine nu primește dragostea adevărului, acela va fi lăsat în lucrarea rătăcirii ca să creadă o minciună, cum scrie la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 10-11. Carul Evangheliei Mântuirii numai odată trece pe la poarta fiecărui suflet. Dacă sufletul nu vrea să se urce în el, carul pleacă mai departe. După ce a sprăvit de dat învățături, s a plecat de acolo. El a trecut odată pe pământ aducându-i vestea cea bună, dovedindu-i prin semne și minuni adevărul și apoi a plecat. Așa lucrează Domnul Iisus. El nu forțează pe nimeni. O mântuire forțată ar fi un chin veșnic, dar tot ce trebuie pentru mântuirea cuiva, el va face. Nu pleacă dintr-un loc până nu și sprevește lucrarea sa, pentru ca nimeni în ziua judecății să nu se poată dezvinovăți. Doamne Iisuse, mulțumesc că ai bătut și la poarta inimii mele, aducându-mi lumina adevărului Tău și m-ai încălzit cu dragostea Ta. Te rog să rămâi în mine în vecii vecilor. Eu vreau, Doamne Iisuse, să rămân cu Tine. Când greșesc, te rog iartă-mă. Când nu înțeleg adevărul Tău, te rog luminează-mă. Când vezi că am obosit, te rog înviorează-mă, dar nu pleca de la mine. Știu că nu vei pleca. Îți mulțumesc! Amin! În versetul următor, la versetul 2 din Evanghelia după Matei, capitolul 11, citim că Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos. Nu există temniță atât de grozavă încât să nu poată pătrunde lucrările și glasul lui Hristos. Cea mai diabolică temniță este temnița păcatului, în care zace închis sufletul, psalm 142 cu 7, dar care în fața lucrărilor lui Hristos și la glasul lui, toate zidurile ei puternice cad zdrobite, mai zdrobite decât odinioară zidurile vechiului erihon, iar sufletele pot să audă dulcele cântec al harului și mărețele lucrări ale dragostei mântuitoare. La judecată nimeni nu se va putea dezvinovăți spunând, Doamne Iisuse, eu am fost închis între zidurile păcatului și nu ți-am putut auzi chemarea ta, sau eu am fost închis în temnița necunoașterii și am zăcut acolo în întuneric și nu te-am putut auzi, nici nu te-am putut vedea, sau eu am zăcut în temnița sărăciei și în frământarea mea după câștigarea pâinii, n-am avut prilejul să te aud. Nu, nu. Nimeni nu se va putea dezvinovăți, pentru că Domnul Isus, care are în mână cheile tuturor temnițelor și cheile morții și ale locuinței morților, nu va îngădui ca vreun suflet să rămână în necunoștință de lucrările lui, de Evanghelia Mântuirii, de dulcea dragoste care s-a pogorât din ceruri la omul robit de păcat. Evanghelia aceasta a împărăției, a spus Isus în Matei 24,14, va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dumnezeu nu rămâne dator. El își face cu prisosință partea sa în lucrarea mântuirii și creează condiții oricărui suflet pentru a putea primi acest har. Și la urmă, după ce totul va fi împlinit, va veni judecata. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui... Puterea lui veșnică și Dumnezeirea lui se văd lămuri de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți, spune Romani 1 cu 20. Platon spunea că lumea, creația, este o scrisoare adresată de Dumnezeu oamenilor. La fel și un poet mahomedan spunea că pentru cel a cărui suflet este luminat, Întregul univers este cartea celui prea Privind o floare prin microscop, îți pare rău că ai călcat vreodată una în picioare. Privind cu atenție la Domnul Isus, îți pare rău că ai păcătuit și că nu te-ai supus glasului său care te-a cercetat. Odată, Sfântul Antonie cel Mare a fost întrebat de cineva cum poate trăi fără cărți. El a răspuns, cartea mea este întreaga creație. Cartea asta e deschisă înaintea mea și când vreau pot să citesc în ea cuvântul și voia lui Dumnezeu. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos. Dragul meu, și tu ești poate închis în vreo temniță a păcatului, a egoismului, a umblării după lucrurile lumești sau în alta, dar în această temniță în care zaci nu poți spune că n-ai auzit de Hristos și de Evanghelia Lui. Care este, deci, atitudinea ta față de El? Ibiți ascultători, am ajuns la încheierea programului 089 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil îl vom fructifica din citire unei poezii urmate de o cântare. Poezia aceasta are un conținut foarte interesant, un conținut care este menit să ne dea foarte mult de gândire fiecărui biped, fiecărui om care populează planeta aceasta. Este un aspect al vieții din nefericire cel mai puțin băgat în seamă și totuși cel mai important la care trebuie să cugetăm și anume sfârșitul nostru, al alergării noastre aici pe pământ, sfârșit însă care marchează punctul de deschidere, punctul de început al unei vieți fără de sfârșit. Ceea ce facem noi aici nu este altceva decât pregătirea pentru felul cum ne vom petrece veșnicia care ne așteaptă de dincolo de mormânt, indiferent că vrem sau nu vrem să ne gândim la ea, că ne place sau nu ne place, acesta este un adevăr incontestabil care, din nefericire, este atât de neglijat. nu e așa? Știind că nu poți împiedica pogorârea nopții, te pregătești mai degrabă pentru întâmpinarea ei și îți pregătești mijloace de luminare. Știind că nu poți împiedica venirea iernii, te pregătești mai degrabă cum să o întâmpini și anume îți pregătești mâncare pentru iarnă, cele necesare pentru încălzit și așa mai departe. Tot așa stau lucrurile și pe plan spiritual, pentru că nu poți împiedica venirea veșniciei, fiind țelept, dragul meu, și pregătește-te în vederea întâmpinării ei. Domnul să te ajute la aceasta și să te facă să primești ajutorul lui. Să dăm așadar ascultare poeziei O, omule! O, om! Ce mari răspunderi ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui înscris sau grai, de pilda celălalt-o dai, căci ia a mereu spreiat sau rai, pe mulți o să-i îndrume. Ce grijă trebuie să pui în viața ta în toată, căci gândul care îl scrii sau spui s-a dus și în veci nu-l mai adui, dar vei culege roada lui ori viu, ori mort odată. Ai spus o vorbă, vorba ta Mergând din gură în gură Va veseli sau va întrista Va curăți sau va întina Rodind sămânța pusă în ea De dragoste Sau ură Scri un cuvânt Cuvântul scris i un leac Sau e o travă Tu vei muri, dar tot ce ai zis Rămâne în urmă un drum deschis Înspre infern Sau paradis, spre o cară sau spre slavă. Spui o cântare. Versul tău rămâne după tine, drum spre bine sau spre rău, spre curățire sau despreu, lăsând în inim rodul său de har sau de rușine. Arăți o cale. Calea ta în urma ta nu piere. E calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea spre rai sau spre durere. Trăiești o viață, viața ta e una, numai una, oricum ar fi, tu nu uita, cum ți-o trăiești vei câștiga, ori fericire în veci prin ea, ori chin pe totdeauna. O, om, ce mari răspunderi ai, tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai, pe mulți, pe mulți mereu spre rai Sau iad o să-i îndrume O, nu uita, fi credincios cu grijă și cu teamă Să lași în urmă luminos un grai, un gând, un drum frumos Căci pentru toate nendoios odată vei da seamă Amin Curind va trebui gustat Veninul negrului păcat Și vei vedea cât e de-amor Nesinsul conștiinței jar Și ființe să de ai ucis, Te vor împinge spre abis Sințenia ce-ai pângărit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 Și ce frumos și ce frumos, putei deinine